יחזקאל, פרק מ. בעשרים וחמש שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר, בעצם היום הזה, הייתה על היד אדוני, ויבא אותי שמה. במראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל, ויניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר מנגב.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 והנה חומה מחוץ לבית, סביב סביב, וביד האיש קנה המידה, שש אמות בעמה, וטופח. וימד את רוחב הבניין, קנה אחד, וקומה, קנה אחד. ויבוא אל שער אשר פניו דרך הקדימה, ויעל במעלותיו, וימד את סף השער, קנה אחד רוחב, ואת סף אחד, קנה אחד רוחב. ועתה קנה אחד אורך, וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש אמות, וסף השער מאצל אולם השער מהבית, קנה אחד. וימד את אולם השער מהבית, קנה אחד. וימד את אולם השער שמונה אמות, ואיליו שתיים אמות, ואולם השער מהבית. ותאי השער דרך הקדים, שלושה מפה ושלושה מפה, מידה אחת לשלושתם, ומידה אחת לאלים מפה ומפה. וימד את רוחב פתח השער עשר אמות, אורך השער שלוש עשרה אמות. וגבול לפני התאות אמה אחת, ואמה אחת גבול מפה, והתא שש אמות מפה. ושש אמות מפה. וימד את השער מגג התא לגגו, רוחב עשרים וחמש אמות, פתח נגד פתח. ויעש את אילים שישים אמה, ואל אל החצר השער סביב סביב. ועל פני השער העיתון, על לפני אולם השער הפנימי, חמישים אמה. וחלונות אטומות אל התאים, ואל אליהמה, לפנימה לשער סביב סביב, וכן לעלמות, וחלונות סביב סביב לפנימה, ואל איל תימורים. ויביאני אל החצר החיצונה, והנה לשחות, וריצפה עשוי לחצר סביב סביב, שלושים לשחות אל הרצפה. והריצפה אל כתף השערים, לעומת אורך השערים, הרצפה התחתונה. וימד רוחב מלפני השער התחתונה, לפני החצר הפנימי, מחוץ מאה עמה, הקדים והצפון. והשער אשר פניו דרך הצפון, לחצר החיצונה, מדד אורכו ורוחבו. ותאב שלושה מפה ושלושה מפה, ואיליו ואילמיו היה, כמידת השער הראשון חמישים אמה ארכו, ורוחב חמש ועשרים באמה. וחלוניו ואילמיו ותימוריו, כמידת השער, אשר פניו דרך הקדים, ובמעלות שבע יעלו בו, ואילמיו לפניהם. ושער לחצר הפנימי, נגד השער לצפון ולקדים. וימד משער אל שער מאה אמה.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 ואל אמות סביב סביב, אורך חמש ועשרים אמה, ורוחב חמש אמות. ואל אמיו אל חצר החיצונה, ותימורים אל אליו, ומעלות שמונה מעליו. ויביאני אל החצר הפנימי, דרך הקדים, וימד את השער כמידות האלה. ותאב ואליו ואלמיו כמידות האלה, וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב.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 וידבר אלי, זו הלשכה אשר פניה דרך הדרום, לכהנים שומרי משמרת הבית. והלשכה אשר פניה דרך הצפון, לכהנים שומרי משמרת המזבח, המה בני צדוק, הקרבים מבני לוי, אל אדוני לשרתו. וימד את החצר, אורך מאה אמה, ורוחב מאה אמה, מרובעת. והמסבח לפני הבית. ויביאני אל אולם הבית, וימד אל אולם חמש אמות מפה, וחמש אמות מפה, ורוחב השער שלוש אמות מפה, ושלוש אמות מפה. אורך האולם עשרים אמה, ורוחב השתי עשרה אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו, ועמודים אל האלים אחד מפה ואחד מפה.